Hallo jylle amal, kom luister, kom luister gau, ek wil vir jylle vertel wat verder gebeur het met Joosef. Al die broers het toe nou daar by Jacob weggetrek en hylle het vir Benjamin saamgevat en hylle het die klomp geskenke wat hylle pa bygestuur het en die brief saamgevat en hylle het toe nou na Joosef toe gegaan. En toe hylle in die Egypte aankom, toe gaan hylle recht na na se plek toe. En Jozef sy man wat daar in sy huis gewerk het, die opziener, het vir sy broers kost gegee, en hulle het vir die opziener vertel, dat hulle die silver weer in hulle sakke gekry het, toe hulle die sakke oopgemaak het vir die koring. En toe sê die opziener vir hulle, maar hulle hoef nie bekommer te wees nie, dit sal goed gaan met hulle. En hy het Simeon vir hulle ook gebring, en Simeon het hulle vertel dat, die meester van Egypte, wat nou sy broer was, en hulle dit nie geweet nie, het hom baie goed behandel. Toe hulle nou terug is na hulle pa toe, het hy nou sy touwe afgehaal, hom vrygemaak, en het hy hom in sy huis laat bly, en baie goed behandel. En toe het Joosef nou die manne laat roep, na waar hy is, en hulle het gegaan, en Juda het Benjamin sy hand gevat, en hulle het gebuig voor Joosef en hulle het vir Joosef die geskenke gegeen wat hulle pa gestuur het, en Juda het die brief wat Jacob gestuur het gevat, en het het in Joosef sy hand geplaas, en Joosef het toe nou die brief gelees, en het sy pa sy, sy handskrif erken, en toe gaan hy na sy kamer toe, en toe hy lyf vreselik, want hy het vreeslik verlang na sy pa, en hy was so bly om te weet sy pa leven nog, En toe kom hy nou weer uit sy kamer uit en hy kyk na Benjamin en hy sê, is jy nou die boete waarvan hulle my vertel het, is jy Benjamin? En hy sê toe, ja, ek is Benjamin. En Jozef het na hom gekyk en toe word hy weer haardseer. Toe gaan hy weer na sy kamer toe, want hy wil nie hee dat die broers moet sien hoe hy heil nie, want dan gaan hulle weer, daar is iets die snaaks aan die gang. Toe gaan hy kamer toe en hy gaan heil daar en hy was sy gesig en hy kom weer terug en hy sê nie maar hulle moet nou eers een bykie eet. En Josef het 'n prachtige beker gehad wat van silver gemaakt was en daar was onyks stenen en balsomgom op die ding gewees dit was een prachtig gebeurder gewees, en hy het laat die manne aan die tafel sit, en hy het laat Benjamin by hom sit, so dat hy en Benjamin lekker kan gesels, want Benjamin het nog nie gewede sy broer nie, niemand van hulle het gewede nie, net Joseph self. Hy het ook dat hulle vir die manne een bykie wijn bring, en hulle het so lekker gedrink, en hulle het bykie gesels, maar hulle was nie dronk gewees nie, hulle kon hulle self mooi gedra. En Toe hulle nou so lekker gesels, toe praat Joosef nou bykie eenkant met Benjamin en hy vraag hom of hy kinders het en hy vertel hom toe jy dat hy tien kinders het en hy, hulle praat toe nou so oor weisheid en Joosef sê vir hom, kan jy na die sterre kyk om te bepaal waar jou broer is? Hierdie Joosef wat jylle van praat en wat jylle sê nou weg is en iwerste in Egypte is en hy die die kaart laat bring, en al die goed wat nodig is, en Benjamin sê toe vir hom, ja, ek kan dit doen, my pa het my geleer om dit te doen, en hy vat toe die goed, en hy kyk, en hy kyk, en hy, hy sê toe, dat hierdie werktuig en hierdie kaart van die sterre vir hom weis, dat die man wat nou by hom sit, Joosef moet wees, en hy vraag toe vir hom nou maar, wat hy gaan nou aan en hy sê, Dit is baie snaaks, maar hierdie ding wijs nou vir my, dat jy die een is wat my broer moet wees. En hy sê toe vir hom, maar ek is Jozef, jou broer. Maar jy moet het vir niemand sê nie, hou dit geheim, ek wil nie hee dat enige iemand dit weet nie. En Benjamin het toe ook stil geblei, en hulle die aand nou weer amal lekker gaan slaap. En die volgende oogend het hulle amal vroeg opgestaan, En hulle esels en donkies met al die koring belaai en hulle wil nou teruggaan. En hulle het so eentje getrek al. Toe kom Joosef sy diensknag evenskielik daar by hulle aan en hy sê vir hulle, Nou waarom het julle nou my meester se beker gesteel, daar die prachtige silver van vanop? En die manne word toe kwaad. En hulle sê, As jy 'n beker by ons krijt, daar die man kan jy vat en jy kan hom doodmaak en die rest van ons sal slave wees vir jylle. En hulle hardloop en hulle maak allemaal hulle sakke oop en o jette, daar in Benjamin, die jongste boethiese sak, lee die koningse beker. O genade, en die manne begin hulle kleere skeer, En sover ver is wat hulle nou terugloop na Joosef toe, het hulle beklui met Benjamin en hulle het omgeslaan. Omdat hulle gedink het, hy het nou rechtig Joosefse beker gesteel en Benjamin self het ook niks vir hulle vertel nie, want hy het geweet wat sy broer beplan. En toe ontstaan daar a groot strijd, want die broers wil nie sonder Benjamin by die huis aankom nie. En toe hulle nou by Joosef kom, toe vraag hy vir hulle nou, hoe kom steel julle nou my silver beker? En Judas sê toe, ach wat sal ons vir jy sê, hoe kan ons om verskoning vraag? Ons verstaan nou nie, wat het Jahwe nou aan ons gedoen nie? En Joosef het toe nou hulle broer Benjamin gegryp, en hom het geweld van hulle al weggevat. En Joosef het nou sy deur vir hulle gesluit en vir hulle gesê, gaan in vrede na julle vader toe. Ek het nou die een gekry, wie my beker gesteel het, so gaan maar nou na jylle pa toe. En Jooda sê vir hom, ach asjeblief meester, kan ek nie eers net met u praat oor hierdie saak nie? En hy sê, ja, praat. En Jooda sê toe vir hom, kyk, toe ons hier gekom het, het u gedink ons as spioene, terwyl ons werkelijk net gekom het om kost te koop. En Die story hou nou net nie op nie, gee toch asseblief ons broer vir ons, dat ons ons kan saam met ons vat na ons vader Jacob toe, Andersne nie, sal jou siel van dag omkom, met ander woorde, hy sal nou doodgemaak word, as hy nie vir Benjamin vir hulle gee nie. En Jooda sê vir hom nie net jou siel nie, maar ook al die siele van die inwoners van Egypte sal doodgemaak word as jylle nie ons broer vir ons gee nie. Het jy dan nie gehoor wat my twee broers Simeon en Levi gedoen het aan 'n stad net omdat hulle my sisters Dina seer gemaakt het nie? Hulle het die hele stad vernietig. Nou ek is nog sterker as hierdie twee boeties van my so ek sal jylle somme gau gau amal vernietig. En het jy nie gehoor van hoe vader Jawe vir Egypte gestraf het net oor ons grootmoeder Sarah nie? Dat Egypte toe met klomp plaag getref is nie? Kyk, jylle Egypte nare praat tot vandag toe nog daar Want ons, Eloai, ons vader het een verbond met ons voorvader Abraham aangegaan. En Hy is met ons, vader Yahweh. So luister nou en gee my broer, anders sterf julle amal. En Jozef sê vir hom, Waarom spok jy so oor hoe sterk jy is? Dink jy dis net, jy wat kracht het? My manne is amal so sterk en as ek hulle bevel gee, sal julle amal wegsink in die moeder. En Jozef sê vir Jozef, Luister man, As ek my swaard nou uittrek, sal ek om nie terug sit, voor ek die hele Egypte vernietig het nie. En so stry hulle nou an en aan en Jozef sê vir hom, ach man, dis nie net jy wat sterk is nie, ek is ook sterk. En Jozef sê vir hom, man, as ek nou my mond oopmaak, dan slik ek jou verseker sommer heel in. En Jozef sê vir hom, ach man, as jy jou mond oopmaak, dan druk ek ek klip daarin, dat jy nooit weer een woord daar kan uithaal nie. En later sê Joosef vir hulle, vat my hierdie beker en gaan, los net vir Benjamin nie so, want hy moet nou een sla word, omdat hy gesteel het. En Juda word al meer vies in vies, en hy sê later vir hom, want ons is nie lis vir oorlog nie, maar het lyk vir my, jy wil nie ophou nie, dan sal ons een oorlog met julle aangaan, ter wille van ons broer Benjamin. En Jooda sê verder, nou wat ons in elk geval nou vir ons pa moet sê, as ons nou sonder Benjamin daar aankom, hy sal verskrikkelijk treer. En Jozef sê vir hulle man, sê vir julle pa, die tou het achter die emmer aangegaan. Ach en daar begin die strijerei alweer, en later sê Jooda vir hom man, as ek een haar uit my kop uitplik, dan sal dit die hele Egypte vol loop van die een haarkiese bloed. En Joosef sê weer vir hom, Julle maak mos maar so, Julle het mos nou julle ander broer verkoop, gaan sê vir julle pa, dat hierdie manne ook dier wilde wees opgeeet is, nes julle ander broer. En nu daar word al kwaader, en daar is een groot klip daar by hulle, een van 400 sikkels. Daar die klip moes omtrend so groot, soos hulle etenstafel gewees het. In ons tyd sal ons nou groot machine nodig gehad het, om hierdie klip te kan optel en skyf maar Juda is so sterk, hy tel die klip op, en hy gooi hom in die licht, en hy vang hom met sy ander hand, en hy vat die klip, en hy gooi hom tussen sy bene, en hy spring op hom, en van die kracht, het die hele klip verpoeier, en Josef het so'n bekie bang geword, toe hy sien hoe verskrikkelijk sterk Juda is, maar hy het toe sy sien Menasse gesê, om ook die ding te doen, en toe doen Menasse dit, want Menasse was ons eindlik ook een Hebreer, een van Jacobse kleinkinders. En Jooda sê toe vir hom, achseblief toch, gee net ons broer, en verwoes nie vandag die hele land nie. Maar Jozef wou niks weet nie, en juda kyk toe so rond, en hy sê vir Naftali, sy een broer, hy sê vir maak gau, gaan tel al die straten van Egypte, en kom sê vir my hoeveel straten is daar. En Simeon sê vir hom, Broer, ek sal nou gauw gaan daar na die berg toe, en een groot klip vat, en homuk na al die mense toe hier in Egypte, en amal doodmaak wat in haar is. En Joosef het al hierdie woorde gehoor, en hy het verstaan, want sy broers het nie geweet, dat hy kan Hebrews praat nie, want hy het mos nog gedink, dat hy maar net een Egyptenaar is. En Joosef het baie bang geword, oor wat sy broers bezig was, om te besluit en te doen. En Aftali het toen nou gegaan, En hy was baie lichtvoets gewees. Daai man kon verskrikkelijk vinnig hardloop mense. En hy het so 'n hert, wat nou een type van 'n bokkie is, sommer boor die koringaardige hardloop, sonder om het te breek. So vinnig en so lig was hy gewees. En hy tel toe twaalf straten, en hy hardloop jy vinnig terug, om vir Jooda te sê. En hylle maak toe planne maar, Joosef maak toe ook een plan. Hy krijt toe al sy sterk manne, om rondom hierdie broers te gaan staan. En toe word Juda hulle baie baie bang toe hulle hierdie groot leermachte om hulle sien staan. En toe Juda nou al hierdie verskrikkelike groot mense en baie mense om hom sien wat amal soldate is, toe gryp hy sy swaard uit en hy skree, hy skree een verskrikkelike skree. En toe hy nou so skree, toe skrik al Jozef sy sterk manne, Hulle het so geskrik, dat hulle begin hardloop het, en hulle het somme oor mekaar geval, en getrap, en was somme een hele die mekaar storie, en een klomp van hulle het, toen hoes somme gegaan soos wat hulle op mekaar getrap het. En Juda kom staan nou weer voor Jozef, en toe voor hom staan, toe bril hy, soos een leeuwbril, een verskrikkelike bril, en hierdie gul, kon hulle verskrikkelijk verhoor, die aarde het gebewe, die mure het omgeval, kan julle dit gloe? en koning Faroe het somme van sy troon afgeval, so verskrikkelijk het alles gebewe. En die Faroe stuur een boodskap vir Joosef, en hy laat vra toe vir hom, Joosef, wat gaan hier hieran? Kyk wat gebeur hier so, laat hierdie mannen lieverste gaan, laat jy nou al hierdie goed oor ons kom, net oor een sla wat die dief is? Ach nee man, laat hulle broer lieverste saam met hulle gaan, dit sal beter wees so, voordat ons jylle land nou nog dood gaan as gevolg van hierdie ding. En verder sê die koning vir Joosef, as jy dit nie wil doen nie, vat dan lieverste al jou belangrike goeders en al jou skatte en geld en gaan saam met hulle. En Juda en sy broers was baie kwaad gewees. Hulle het gebrul soos die branders van die see. En Joosef was myself a bieke bangerig vir sy broers gewees. En Menasse sy seen kom toe nader en hy sit sy hand op Juda se skouwer en laat hom so bykie bedaar, maak hom bykie kalm. En Joosef kom toe nou bykie nader weer aan Juda, en hy sê vir hom, hoekom beklaai net jy vir jou broer, en nie die ander broers nie? Net jy het opgestaan om te beklaai, hulle beklaai nou saam met jou, maar nie een van hulle het met my gepraat oor hom nie, net jy. En Juda sê toe vir hom, maar as my broer Benjamin nie by die huis kom nie, dan sal ek verewag die blaam dra vir hom. Ek sal die een wees waar die skuld dra. Daarom het ek egen genader en daarom wou ek by u hoor, dat die asseblief toch my broer vir ons sal gee, dat ons hom kan terugvat. Gene ons broer, asseblief geef vir Benjamin. Sê vir my wies al die vijande, en ek sal hulle amal vernietig. U het toch gehoor hoe sterk volk ons is, en dat ons nie bang mense is nie, en dat ons geweldig sterk en dapper is. En Joosef sê vir hom, Ek kan sien dat jy nie leens praat nie, dat jy die waarheid praat, want ons weet dat die Hebraeus syke krachtige manne is, en dat hylle jawe, wie hylle God is, wie hylle vader is, in hylle ee het, en hylle so help. En verder sê Joosef om, goed, ek sal Benjamin vir julle gee, maar dan moet julle eers Joosef vir my gee. Want hylle weet ons nou nie, dit is Joosef wat met hulle praat nie. En daar word Jooda weer kwaad, hy word so kwaad, dat sy oog bloed, bloedrooi word. En hy sê vir sy boetes, wat is dit met hierdie man, wat is dit met hierdie man wat hier voor my staan, wil hy nou werkelijk vandag sterf, saam met die hele Egypte? En Joosef sien toe dat sy broer nou weer kwaad word en dat die manne sy harte nou begin een smeel van woede. En Joosef sê toe vir hom, jylle het gesê dat jylle broer of dood of verloor is. As ek nou na hom roep en hy kom hieran, sal jylle hom gee in die plek van Benjamin vir my? En Joosef begin roep, hy sê, Joosef, Joosef. Kom vandag voor my en verskyn aan my en jou broers hier so, so dat ek kan sien. Kom en sit hier. En Josef kyk toe nou wat gaan die broers doen. En elkeen van hulle begin omdraai en hulle kyk en hulle kyk en hulle kyk of hulle broer nou nie kom nie. vir Jozef wil hulle nou sien en hulle soek en hulle soek. Hulle staan daar, maar hulle soek met hulle oog. So tussen die mense dier en kyk of daar nou iemand voorin toe kom en nabij kom. Elk een kyk in een ander richting en Joosef sien wat sy broers doen en hy sê toe vir hulle, Ek is jylle broer Joosef wat jylle verkoop het aan Egypte. Nou moet maar lieverste nie hardseer word nie, omdat jylle my verkoop het nie, want Vader Jawe het hierdie ding so bewerk. Vader het my eindelijk maar net voor jylle uitgestuur so dat ek vir jylle kan kos hee in hierdie tyd van hongersnoot. En die broers het toen nogal bang gewees vir Joosef en Judas specifiek was my nogal baie beangs gewees. En Benjamin toe hy hoor wat Joosef sê, kom hy aangehard loop en hy gryp Joosef om die nek en hy huil saam met hom. Hulle was so bly gewees dat hulle mekaar kon sien dat hulle geheil het van blijdskap en vreugde en toe val al die anne broers met hulle arms om Joosef, en hulle heil, en hulle is so bly om mekaar weer te kon sien. En die Faroe, die koning van Egypte, hy was toen net so bly, en hy het sommer laat hulle een groot partijkie hou, omdat hulle nou weer mekaar kon sien. En Faroe sê ook vir hulle, gaan al al julle goed daar waar julle bly, en kom bly hier by julle broer in Egypte, En Jozef het ook gesorg dat sy broers baie geskenke en kleren en allerhande goed kry wat baie waarde het. Hy het vir hulle goud en silver gegee en geld gegee en hy het vir hulle strijdwaans gegee waarmee hulle daar nou vinnig kan huis toe gaan na jakob toe. En hy het ook geskenke gestuur vir Jacob en vir al die vrouwens en die kinders by die huis allerhande kleren en mooi goed Ook vir sy sister Dina wat hy is, het hy prachtige kleren gestuur en hy het vir haar silver en goud gestuur en weerhoek en mirre en allerhande vrouwe goed. En verder het hy vir hulle koring gegee en allerhande kosse wat hulle nodig gehad het, so dat hulle nou na hulle pa toe kan gaan en hy het vir hulle gesê, sê vir julle pa, dat ek nog lewe, dat ek hier is. Maar, Julle moet dit op een mooie manier vir hom vertel, want hy is oud. Werk dan sachtkens met hom, praat met hom mooi, sodat hy nie skrik en iets oorkom nie. En die broers het gegaan en toe hulle so eind van die huis af was, toe wonder hulle nou, wat gaan hulle nou doen om dit op een mooie manier vir Jacob te vertel? Want hy gaan nou in elk geval al hierdie goed sien en dan gaan hulle weet, iets is nou nie reg nie, daar moet nou een kinkel in die kabel wees." en toe sê hulle maar een van die dochters, wat haar rondstap, wat prachtig kon harp speel, en hulle roep haar, en hulle sê vir haar, kyk, julle oom leef, hier is hy, ons gaan hom na huis toe breng, maar gaan sê daar by oupa Jacob, en speel vir hom op jy harp, en sing vir hom prachtige woorde, sê vir hom, Joosef, jou oom leef, en hy regeer in Egypte, en is nie dood nie. En sy maak toe ook so, want sy is baie bly dat haar pa nou terug is by die huis, en al die ander ooms van haar, en specifiek vir dat Joosef lewe, sy was so bly om dit te hoor, want amal weet hoe Jacob getreur het oor hom. En sy gaan doen het toe, en sy sit daar, en sy syng vir haar opa, en sy speel die harp, en sy syng vir hom so, Joosef, my oom lewe, En hy regeer reg dier die aarde van Egypte en hy is nie dood nie. En sy het aangehou om dit te sê en prachtig vir hom te sing. En Jacob het geloor en sy hart het vol vreugde geword en hy was baie blij om dit te hoor, want het was vir hom soet woorde. En die gees van vader Yahweh was op Jacob gewees en hy het sommer net geweet dat al haar woorde waar is. En jakob sê toe vir hierdie dochter, haar naam was Serag. Hy sê toe vir haar, my dochter, maak die dood jou nooit oorwinne, want jy het my gees weer levend gemaakt met hierdie woorde wat jy vandag gepraat het. En sy het toe aangehou om vir haar opa Jacob so te sing En terwijl Jacob nog so met haar praat, kyk, toe kom hierdie klompseens van Jacob daaraan met al hierdie waans en die prachtige kleren. En Jacob sien dit en hy weet toe, dit is waar. En hy het toe na die skatte van Joseph gesien, wat hy gesteer het. En die klompseens sê, Vader Jacob weet dit Joseph leef. Ons broer Joosef leef en dit is hy wat heers recht die aarde van Egypte en het is hy wat so met ons gepraat het die hele tyd en hierdie dinge met ons gedoen het. En Jacob het al die woorde van sy seens gehoor en sy hart het sommige bonds in sy borskas en hy was so blij, hy kon amper nie glo wat hy hoor en wat hy sien het. Maar die het alle sakke oopgemaak en alles afgepak en alles vir hom gewys totdat hy dit nou gegloed en hy vir hulle gesê het Ek weet dat dit die waarheid is wat julle vir my sê en hy was baie bly oor sy seen en jakob het ook nog gesê Dit is genoeg vir my dat my seen Joosef nog lewe Ek sal maar gaan om hom te sien voordat ek sterwe Ek sal afgaan na Egypte toe om my sien en sy nageslag te sien. Ek wil graag al sy kinders sien. En jakob het opgestaan, en hy die kleren aangetrek wat Jozef hom gesteer het, nadat hy nou gewas het, en sy haare gesnij het, en een prachtige tulband om sy kop gesit het, wat Jozef ook vir hom gesteer het. En al die mense van jakob sy huis, en al die vrouwens het aangetrek wat Jozef vir hulle gesteer het, en amal was baie bly, oor Jozef, en dat hy nog gelewe het, en dat hy in Egypte regeer, en al die mense wat in die land geblij het, daar by Kanaan, het ook van het gehoor, en hulle het gekom, en hulle was sommer baie blij saam met Jacob, en hulle het een feest gehou, vir drie dae aan mekaar. Nou my maats, nou is ons eerst kla vir vandag, ons sal volgende keer, diekie praat oor wat alles gebeur het, toe Jacob nou met sy eie oor, sy sien Joosef gesien het. Julle moet onthou om te bid, en sê dankie vir vader Jawe, dat ons nog elkeen ons eie pappas en mamas kan sien, en dat vader ons allemaal veilig bewaar. Laat het goed gaan,